Amets bat sinesten dut. Nire begiek, nire belarriek eta nire atzek, ez didatela egiten Lorategia hor dagoela. Atearen onako aldean gelditzen banaiz ere. Eder tasun ez dela bat sinesten dut, eta egunero ikusiko genitu zkeela, lore eta izar berriak fedez begiratuko bagenu. Bizitza ez dela amets bat sinesten dut, eta azken egunean, begia kisten dizkidatenean ere, inork ezingo didala, eternitatearen antxia, lapurtu. Patxi, ezkiaga. Ekaitz ederra da, egunero lagun berri bat egitea, lehen ezagutzen etzenuen pertsona batekin topo egitea. Hori du, bizitzak ederra, egunero eskaintzen dizkizula sorpresa ederrak. Bi egiten baitu zuz ez? Bikoitza edo irukoitza gutxenez. Ekaitz, Klara, Klara, Ekaitz, irati maili, maili irati. Hene jaurregi gain gitorri... Itakara! kara Itzarenaho tx eta idati goikotza teklatxon mailan Mari Aitani ga da musika <laughs> Ekarriba, karri, karri musika <laughs> Oie ki izango ira egunaren ezusteak <laughs> <laughs> batzu den atzak buruak agintzen duen egiten du beste batzuetan atza buruaren aurretik joaten da buruak agintzerako atzak nahi duen egine berdin diaz hau txpaten tokian beste bat jartzen bat badu ala, ala beharko <laughs> donizkero <laughs> bueno, kaixo eta ongitorri itakara itzaren ahots txosiekaitz eta iratego ikotxa teklatxen baian mari gaur bertsoaz? Bertxotan, Iñaki apalategi eta hitor sarriegirekin. Gain-gainan deguekaitze gipuzkako txapelketa, badoa aurrela eta besteak beste eurekin solasgai izango dugun gaietako bat, hori, baina ez hori bakarrik. Ez hori bakarrik, beraiek obeto ezagutzen aleginduko bara. Aitor sarriegi eta inakia palategi bertxolariekin, hemen txezu zentzunean, maialen bueltan. Eta gaur, ba, nola baita esatearen, berriari azire, emango diogu martxan jartzeragoaz berriro ere eskaratzetik, eta gaur izango dugun lagun berria, aurrekoan esan genuen ez da? Mikkel, berak aurkeztuko digu bere burua. Urre gorrizko adar... Ziklo berria urtengo eskaratzetik, ziklo berria asterakoaz. Aurtegia egurra eman behar duzu sinia estar así es daki jose prest prejbai itzirudia aurkezteko kantu berri ere aukeratu dugu eta dena prest dugun honetan astelagoaz egurra eman behar duzu sinia Biotzian Izar bat Lertu zitzaida Betiko tartelako kantu berria Bide erratzen izango dugu kantu kantari Hemen dikaurrera Atzo kantuarekin atzo arrantzatutako Itzirudiak gaurrekarriko ditugulako Metz Egin zen Gorputza Gustatzen daizu, gase? Asko, gai. <laughs> bueno, Argazkia klik, zeri? Argazkia klik, e, an, e, bueno, berne utzi, eta kotxea bertan utzi, eta gainez gain e, hor kantabriar e, mendiz herraldera ingendun, eta han justu hortik e, ez, e, Peña Leon gainetik, e, bi xuri alde, osatzen ditu, sortzen ditu, eh honek. Alde batera baso pago baso ederrez e, jantzitakoa eta beste aldera ba guardia guardia aldera ta ba mastiz e, jantzitakoa, ez? Orainti momentu honetan benetan eh dotorea, oso ederra, oso koloretsu udazkenaren eh eh arpegia Jada e, agerian jartzen Eta olaxi izan ginen, bai Orain dela ama egun Eta egun ederra izan gendun Bermedon esan deten bezala auto-autzi Zantirzo aldera ilo Parajeoiek e, zuretzat oso gertuko Oso gertuko dituzu dazo oso, harituzu, oso ere badakit Handik e, gainez gain peña de león Gero e, zezenaren e, mendate alde hortara Eta berriro ere baso barruk sartu Eta hor zirkular bat e, osatu gendun Eta egun bikaine pasatu ere bai Ondoren e, sorginaren etxera, etxera bizitatuz Gachizera, trikuarri oso oso ederra horre Elbilarreko paraje horretan Eta andik ba, hain maiteko legune eh eh Arabar Herrioxara bisita, ez? Urteroko bisita hori eh egin gendu. Laguardia lagardia ikusi laguardia bezarkatuz. besarkatuz. E zerbat lertu sizera. Azto irudiazko argazki bakarrean. Bai, hala da bai. Zen, ez ta kit handik ekarri dizun masti hartetik. Bai, bueno, ekarri ziteke mundik, hemendik edo edo baina ez. Oraingo hitza hau e, zuzenen ekarri det eh eh tertuli taldean ba, irakurri degun azken liburua eta arituko gea bere inguruan Josolazean Alberto Ladronarenaren harrian e, mezua eta hortik ateratakoa, ez? Bueno, esan e, liburu ederra izan izandala oso bueno, arrapatzen zaitu horietarikoa, thriller lo, bai, novela beltza kutsu, kutsukoa eta bueno, Asko eman zuena, ez? behatzi lagun elkartu ginen barrenak, barrenako jauregian Eta bai, orko e, osagai askokin, ez? E, baiketak, hildakoak, doluak, droga, prostituzioak, maite minak, maitazanak bueno, e, Osagai asko, ba, thriller reder bat e, osatzeko e, Alberto Ladron aranaren e, eskutik, ez Eta bertan aitzatutako arrantzatutako hitze ba iruzkin. Testu bati buruz egiten diren azalpen eta oharren multzoa zerbaiti buruz nork bere iritzia edo ikuspuntuaz azaltzeko esaten edo idazten duena. Era reparatuz piska bat e, liburuko pasartean, ba alaxe dio, ez? Etako kideoi baten alaba izanik zenbaitek zalantzan jarriko dute Guardia Zibilaren gogoa kasu hau argitzego. Asmotxarreko iruzkin horiek ez dute gure harretarik merezi. Kasu guztiak berdina dira guretzat eta interes berdinaz ikertzen ditugu. Ainoa irujoren baiketa, kremen guztiak bezain besteko arduraz hartuko dugu. Alberto Ladornaren haren Arrian Mezua liburutik hartua. Horrengo hitzordua azaroaren 18rako egina dugu. Arratsaldeko 7 Barrena jaurian elkartuko gara berriro ordizian eta ilabete honetan zehar irakurgailu izango degun liburua Tango Urdina. Iruzkin beraz gaurkoitza? Iruzkin bai. Esker gasko. Zorregatik. eskaratetik behasengoe erreka jatetziak babestutako tartea irajan mineta atzo etorkizuna martxan jartzeragoaz ikaskoi kasturten gurekin ezandakoia agurra gurrean eta osatu dugu talde berria aurtengo ikasturterako Urola gara iragoaz Mikel animatuko cosera Tark Bayet Baño eta bere buru orkesteko eskatuko diot hiru hitzetan ea gaiden bere buru orkesteko Mikel Babiano. Tatorenaren zain. Tatorenaren zain. Mikel Babiano kaixo tant giterrita gra. Kaixo. bakoitzak bere burua iru aurkeztea. Jo, nuke, eh. <laughs> oin <laughs> Oia pentsatzen aitu nahi, aitu naiz. Uf. Ezagitze esangote nuke. Mm, Asi, nik hirugarrenitzen moztuko moztuko <laughs> Hortzertan gelitzen denes aldiga. Bai, iztuna akaso bai. Bona, bueno, hordun, iztuna bai, akaso bai. Jasta, jasta, ez ez, Mikel, jasta, jasta. Mikel babia da, iztuna akaso bai. Hortxe, iruit. Bona, <risa> astean <risa> <risa> bueno, zer makina bat buelten bat dio zu buruari, eta zerbait, zerbait eh, badezu, guri kontatzeko, ez da, Mikel? Bai, bai. Eh, nahi dezunean, Mikel, emendik eh, aurrera bot alasai Buruan da bilgizun zurun bilori dena eh, Entzuleak prest zuen zuteko uh -huh. Konforme eskatik asko girati Tira, ba, nik gorko eh, saioa dela eta zerbait dotoria iartzen nahi nuen eh, Zerbait luzea ondoren ahorto irakurreko nuena Baina alden boderik ezetik zen, egia zen Edo zehap hauak izateko beste lentasun batzue mandiet Ego eh, ba garrantzia esate baterako ikastetxereko lanari, zuzenkitei, bilerei... eta horrek ba aste honetan zehar emandit zer pentsa. Beste beste gizarteari eta eta denborari buruz. Izan ere, iruitzen zait askotan prasaka bizi garela, ezta? Seni eta lagunekin hitz egiteko ere telefono garela etxeko go bidean eta esaniteke behar da bizitzaren liburuan itzen harteko zuriunak ere betetzen ditugula. Baina, atxeren nik albere aritzen garela, itzen esan nahi joie dire, itz, itzen esan nahi joiek norai desateko bezuletzeraino. Denborari daukionan ez dut asko luztatu nahi, ere egon badaude historialari, filosofo, aritu asko ni aurretik ere gai hori lan dudutenak, baina esango nuke e, neurren dibatean ez garela orainan bizi. Askotan oraziorin karpe diem morretatik oso aurrun baizik. Horatik, e, maiz, etorkizuneko porretan dugu edo asteburuan, edo guneroko nekatzen gaitu erako, edo sabetetzen zaitu erako, ez dakitze etorkizun gertuko edo urunean, eta beraz, irutzen zaigun, irustez, askotan, biatzen duguna, ez dugu orainan e, topatu, topatzen, edo baizik, eta etorkizunean, edo horrendik, ba, moment, unean unekoa ez den ba, momentu horretan. Beraz, batzuetan aste honetan, baiz kontuak direla ez dira galditu izan diot, ta zuen programa gainen nolakoren ikusita, ba zein ote den gure itaka, ez? Hau da zein daen gure bizitzako ilusioa? Ba ote dugu unitakarik, eh, esot diren gure gizartea nehorrendi batean dirua, lan izatea, eh, gure eitaka, e, familia bat xortea, sortzea, zortzea kaso edo prestigio lortzea, baina ze prezidan, ez da, e, lortu nahizten ote di gutugun horiek. Hau da Restote gauden denborari uko aiteko, sakrifikatuko nahiko genukeen, beti ere, ba gure itaka edo ustezko itaka horre ba meseretan edo. Hortaz, atzo, arratsaldean, aietoko kafetegi batean, kafetxo bat altzean nintzela, halako batean, euritxiki bat euritzaidan kafean barrura, kikarara. Eta nik kikaratik atera, eta euliak izintzen egaldatu, eta kafeak itxatxita zitu elako. Orduan, ba, Euliari begira-begira nengoela, ba, apuruat pentsatu nuen nire niri buruz eta oien esan dizkizueran hausnarketa ba, behin inguruan, nik neuk nire buruari egiten dute, nire buruari buruz egiten duen baluara ez buruz. Orduan, esango nuke, naizela pertsona bat unen unekoa disurretatu izena, aizena, beti arraza sobertatu zerren, era berean guztuko dituteten gabe gauza behar ikastea, astea, azken finean ba, inguratzen gaituen errealitatea eta beste errealitate posible batzuk, antes matea edo bir eh e, zuen hitzetan acaso esateko ba, argazki horren baitan irudi ezberdinak topatzea orduan eh gustatzen ikusten duen horren bitartez ba bidaiaatzen alegintzea proxtek berak zuen bezala ez hainbeste fisiko kiiba isiketa begiradaren sentimenduen bitartez Eta hortaz, garrantzitsua irutezait, m, agerikoa den mundu hortatik aratago, agerikoa ez den munduari ere ma garrantzia matea. Hau da, lekuzkampo hauden, edo lekuzkampo hauden litezkeen gauzekin ere gauzetanear eta jarriz, edo izan zitezkeen ba, kontuei buruz ametxe ginez. Horduan, saun nuke, ba, bizitza honetan ez espertzen izan ere beti da zirralagarria eta beti dugu bidaia horren baitan zer ikasia eta itaka berriak edo itaka edizteko bide berriak deskubritzea. Orduan, hurrena, badibidek isa, orain donostia bizitza junaitzen ez gero, nire esperientzia edo inpersioen berri emango izuet. Beraz, azteko e, esan nahi nuke ikasetxe batean nabiela lanean, ari duko ikasetxe batean euskara irakasle, hain zuzen ere, Eta, deigarra iruditu zait, e, Euskareki, euskarekiko dugun percepzioa esate baterako ba, niri kazen artean eta nik eskolazkan pago dudanaren artean, oso bestelakoa dela. Ezan genezake berbera mundu paraleloetan bizigarela. Elkarre, elkarren berri ez duten, ba, liburu bateko lerroak bezala neurri batean, norbera bere munduan itxu bere baita dizo, izkuntzata kultura izkuntza kulturak neurri handi batean parte katuaren, ezagutzen ez ditugunak, edo norberak beri ezagutzen dituenak. Beraz, egia zenintezgarria niruztez, hain hor rotzutzat ditugun kontzeptuak, kultura edo izkuntza bezalakoak kasunetan, birplanteatzea, eta mundua ez tertzeko ikus ezberdinak daudela ezberdinak daude lagia estatzea. Horrek niruztez, antaiak, alde batetik norbere, norberak bere mundua eda, edo errealitatea, hau da argazki hori ezta, zabaldu eta beraztu ezak elako, baina ea, aldiberean horrek eskatzen du mm, norberak bere printzipioak zalantzan jartzea eta horretarako indartxoak eta ausartak izan behar dugun galdera birplantatzeko eta berrazmatzeko nire utsez izan ere askotan errazagoa da zalantzarigabeko mundu batean bizitzea baina ni nago zalantzaix zalpatuko gaituela baita baiezko egia absolututik hortaz lanaren ondoren eskolatik iratsa izenean da asko gustatu zait Ed, azken zinean, iruitzen zait, ez lagola mundu ulertzeko edo ulertzen zaiatzeko modu oberik. Paseatzea eta bidean patxadaz, lazai, begiratzea, entzutea, usaintzea, dastatzea, eta aukitzea baizik. Beraz, ikastetxeko irte eratea zeharkatu eta beste mundu horretan bamburgiltzen naiz. Aieteko parkeradoan bidean aurrera. Batzuetan, berantu egiten zaitanean, arratzeko eginabarrak mire zeitut, E, izan ere badirudi argiek beste unibertso bat sortzen dutela Donosti edo hietengulu horretan errepide azarreko autoen artean aurrera egiten dut eta hieteko parkera iristen naiz. Em batzuetan egun hotzetan zoaitzen ostoi arrepatzen diot eta nire buruari galdetzen diot ezote dauden ostoriak soberan neurri batean akaso ostoa udako edo udaberriko udarekin erarkatu beroarekin edo beste zerbaitekin lotzen ditu dela Aldiberean, ba, ginkoak, palmondoak eta beste zuaitza batu ikusten ditut. Eta horiek, eh, Jatorriz beste herrialde beste leku batzutako gizanarren hemen ikusteaz, hemen ikusteaz eh Postenlais eta nire buru alde galdetzen diot, ba, horiek ere ezoti diren neurri batean, neurri handi batean gure parte. Eh, bonsaie, bonsaie negurrezko ethari repararatzen diot eta haieten, ba, dagoela sentitu dut eta gurea dela sentitzen dut urmaeleko zizne ikusten dut, Estatu batu Estatu estartu batu ekarri, eta hor urmaeletan, urmaelen inguruan eguzki hartzen dute kanpoko, edo, edo jatorriz kanpoko ediren dortu kauietan. Eta orduan, nire burua galdi galetzen diot ezote garen gu gehu, baina naturako elementu oie bezalakoak. Azken finean, guk gehu e, bere, edo gure, berezkotasunari tasunari, naizte diogun, baina berau ezote dagoen kanpoko elementu zere josita. Orduan, Zer da, errealitatea, aldetzen dio nire buruari. Eta ezote gara guk gu mundu egiten dugunak, edo kaso alderantz izote den, ezote den mundua gu egiten gaituena. Beraz, egia zenbaga, bueno, aieteko lorartean, edo parkean, elementu bat askoen Eta hori da, jauregiko sarrera zaintzen duten bitxakurrak. Arrizkoak dira, oso modu errealizten egin jadeude, eta nire buruari galdetzen diot, ezute zuen sortu zituenak, hainzuten nire beren izan duguna ba, buruan. Alde batetik natura imitatzea, baina natura imitatuz, ba, ura kontrolatzea, mundu ulertzeko kanon jakin bat, baten arabera betiren. Orduan, batzuetan, haieteko parkea larkatu eta aldapea, aldapeta aldera jozen dut, zentro aldera, ma aldan bera, eta orduan kontsak ikusten dut goitik, eta perspektibaren garantiaz jabetzen naiz. Hau da, errealitatea bir, birraztertzeko edo berinterprezatzeko perspektibak duen garantiaz. Lekumbren jauregin aurretik ikarutzen naiz, eta konturatzen naiz batzuentzat zuen zat palazio ederra dena, beste aspaldiko tortura leku izan zela, eta orduan jabetzen naiz, oroitzapenek bedek ze garantia duten, ezta da, e, errealitatea birplantzatzeko edo garrazterteko momentuan, prustek edo beste batzuk ere aipatu izan duten bezala. Antikilazterrera katedraleko dora ikusten dut begien biztan. Eta e, nabar izan dut diatu enganetik nabarmentzen dela. Neogotikoa, oigarren mendeazira nereik izuten. Eta mm, pentsatuz e, konturatzen aiz donostian e, neurrien batean dela dena neo. Neogotikoa, neo-romanikoa, neo-klasikoa, neo-romantikoa. Donostian bueltabate eman besterik ez dago ba, ikus.ero izan ahal izateko. E, orduan, esango nukeen horri batean modernoak izan nahi dugula, baina modernotasun hori ere gure iraganeko aniztasunean oinarritzen dela. Beraz, ezote da modernotasuna bera historiantzea ikasitakoaren kolax, bagoko bat. Eta beraz, zer gara, zinez, zer azmatzen ari gara gure mundu honetan. Eta ezote ditugu sardinak, ezote dugu sardinak jarten jarraitu, baina pote ez berdinekin. Katedralari begira gainera nire buruari galdetzen diot. E, zenbat jendek lan egin haute zuen erekin hori sortzeko. Eta hortaz, edertasunaren atzean ez ezute daude lana eta sakrifizioa gainerako guztien atzean bezala. Erdiguneko etxen atetik ibiltzen naiz, eta kanpotik irudi jakina eman edutela konturatzen naiz. Izan ere kanpotik arrizko fatxado toriak dituzte, baina bestegia batzuk eskutatzen dituzte. E, barrutik egurrezkoa dira intutzen ere, e, desorekatuak, auskorrak, Horrela, konturatzen naiz iri osoak, irudi jakin bat transmitetzen digula unean-uneko botere geomonikoarekin ere basoluta dagoena, noski. Baina irudi jakin horren atzean ere, irrealitate asko daudela, eta etxeak, e, etxeak urbanismoa, iriak, e, horien osa dibiduena direla. Donostiako aldeberriari, donostiako aldeberrian, hau da maran, edo horrekotan bueltabaten banez gero, eh historiari historia ari repaso gero, soitan konturatuko gara mara inguru guztia edo mara inguruko parte handi bat hondarrari eta padureei, aldua itsasari eta ibaiari la lurretan ere kiuztela eta kortazarren diseñori jarraiki. Orduan ezote da Donostia beran neurri batean Beneteta San Petersburgo bezalakoa. Hau da ezoteda eziniesko hiri bat, ezta edo edo ezinieskoa az, ezinieskoa baina Baina posible izan dena, hau da, gizak edo sakrifizioaren ondorioz sortu duguna. E, hau da, zinezkoa bihurtuz, urtuz, ekok edo kalbinok berak, ba, beren irien inguruan ere esaten zuten bezala. Ondoren, ba, kontsa, amara eratzen arikan, kontsatik pasatzen ari, niretsa bidean, eta santaklarako guarteari arreparatzen diot. Orduan, pentsatzen dut, gugun, pentsatza guztetazait, ba, santaklarako guarte horretan, emeretzita oigarren mendeetan, Egon bat zeudela itxasargia den bizi ziren pertsonak Eta gustatzen zait pertsona haien errealitatea edo zein ote zitekeen irudikatzea Eta itx, eh, itxasargia berare oso, bueno, adakigu oso metafora potentia dela Baina kurioso iruditzen zait batzuetan zuetan bat ipaz gau ez goiz ez arratxaldez bertotik e, pasa eta, eta irla ikustea, ez ikustea, ez da azken entzinean behelainoaren eragin ez ere bat irudit dezagartu biten dela Ez da horratzean dagoen. Orduan, izana eta ez izana na osolotuta gaudela, sango nuke. E, bestea dibidea antzokizarra edo viktorio eugenia bera alderatzea. Azken zinean bat zaharra goa da bestea baino, bat sumeagoa bestea baino, eta bakoitza bere gara historikoaren emaitza da. Azken zinean bat esan bezala sumeagoa eta bestea burgesagoa, no, eta esateko e, baitira. Bestein-beste gertatzen da, hotelekin, biztanlekin, zuaitzekin, itzekin, usainekin, Barir, badirudi, e, bitxine golfen uinekin gertatzen den bezala, olatuen murmurio edo olatuen hasonua dela. Neurendi batean, menden joan etorrian aldatu ez den gauza bakarra. Beste batzuetan, aldapetan bere egiten ez dudanean, airiz kalean sartzen naiz. etxerako bidean. Eta eia zambarra dut, maite dut kale hori, izan ere konturatzen aiz erizkalearen ba, luzera horretan, zen bat mundu sartzen den. Azken finean, e, goiko aldean, etxabet otorera daude, baina ondoren seminario ikustadukazu, larramendi eskola, eta nire buruari galtzen diot ezote den hori bera, ba, bidaia txundi bat, ezta? Ba, goitik berako, ba, eztak izpizitaren metafora bat, nola baite esateko, e, kale izen bera izan arren, Izugarri aldatzen den kale bat delako azken finean eta orduan goiko aldea eta bekoa berdinak aldira ez bai izaeraz spirituz gainera erizkaleak bidezidor asko ditu eh antiguo edo verano iristeko baina zango nuke batzutan merezi duela denbora hartzea patxada izatean eta hala sai ibiltzea bidaia luze bat egitea eta eriz osoan behera ibiltzea Munduaei erreparatzeko eta mundu horrengandik edo munduei errepaatzeko eta horienngandik ikasteko modu ezinbea baita. Beraz kant galderen kantun ekin bukazeko, izango e, nuke inork duela zagaruztela izan nahi, eta inposatzen diguten edo neurrindi guk keuk gure buruari inposatzen diogun erreari utsioi diogula. Hala ere mm, berau ba, murritzaile da nire ustez neborrrindi batean, eta errealizatezak jakin batekin edo argazki horren irudik bakararekin mm, itxutu egiten garela askotan. Orduan, halakoetan ahiteko kafetegian, atzo kafeari txatxita ikusienoen eulia datorkit burura, eta euliori bezdelakoak ezote garen. Izan ere, mm, noi dortuko te dugu ezta, kafeko zotik edo hain gozoa kafe horretik askatu eta egaldatzea. Banekin Mikel, banekien eublire itzuliko zinela. <risa> bueno, adi donostia rei, eh? Neoz osatuta zegoen orain arte donostia, hemendik aurrera neo berri bat izango du donostiak, eh? Neo babiano. <risa> Galderak asmatzen eta bir planteatzen abila den mutila. Iru dimenezko bideak egitea guzteko duena. Biarrirada Ozenetan minen zama Mikel, segiden borari ozka egiten eta ilabete barrura arte gutxi gora bera Primera, nizka, Ea, lere, tartean, aurretik Iabete pasaba niolean elkarrekin jauteko aukerarik izaten degun Noski, nahi handi Mikel, eskerrik asko Muxo handi bat, zuei Venga, jo, Mikel Babianok donostiaz egin diguna domostiaz bakarrik ez irudimenaz galderez denboraz ichas bete arrain bisio te gaitesien taforrena egaldatzen lagundu kafera erortzen diren euliei. azoe Mikel Babia lehenengo ekarpena eskerik asko Dada mama, then Ezkatatzetik, behasen jatetxeak babestutako tartea. Eh? <tartan> Ezin hartos, maite ez aizor, nere azten erribatean, kafez ne hartzerakoan. Maite ez aizor, hor marizak ikusten, etazen maquilla ematen, idaterean. Ezturtzean, eborratu bezain azte. Kontatu, kontatu, kontatu Kantu hau nola ezagutu zen, bueno, ezagutu edo, kantu honen historia, pixka bat. Bueno, neika tu obetia, ni gustatu izantza dasko eta ta ta suerte izanu, ba bueno, Urruzunoko beaje bitako baten 1980a bekan Berlineko scooter baten, neugorriak zuzenen ikusteko. Hemosনাত ene izan nekaitze, eh, eh? dansan jarrita. E bai, ne bai. <laughs> neugorriak eta berri txarrak, bina kantu eskatu eta nork bere aldetik berri txarrak. Sí. Bai, bueno, ni coincidence, adi izango de ez Justo aitora iban, oain, eipatzen ze kanta aukera udonetan, eh, asko gustatzen zehizkian diskotatik aukera udik, baina, bueno, e, igual, espektro askota eiaetzen den antaldea, eh. Pentsatzen diat, e, melodiak garrantzi handia izango dola, baina zuen kasun, bertsolari izan da, letrari ere asko erreparatuko diozuela, ez da? Bai, e, ta berritxarraken kasun, bereziki, e, nik uste, azkeneku urtutan genia, e garapen naharmena izan dola eta gorka musika hondi bat izatez aparte e... idazle konsidira ole batek badala ba Zene bat sila bat izkik estu txiki batek inaki? Danea? Bai zekiat? Berro itamabi Berro itamabi Taz ortsiko hondi batek? Ba batzu gehiago Eri tamasei? Eri tamabi Eri tamabi Me sorce vida Bertsoa normalean bukera pentsatuta, hasten hasten diagu. Bizitzan bertsoaz gain zer pentsatzen duzu bukeratik? Zer egiten duzu egunerokoan bukera bai. pentsatuta? Bizitza de arte Baskarie <laughs> Baskarie <eta farie. laughs> <laughs> bueno, ez. Baskarien eta faria. Pero ni qué sé, ni en postre salea. utzi. Ni que Zerguchi, bizitan bukeratik pentsatuta ez arraz, Bueno, lan igual. Lana bai. Eh, azkenen klasek ema berbali bai e, Bukaeratik Eh, eo... bukeratik bai, iritsi, iritsi nahi. No, da nortatik bai. Bai, pentsatu behar piskat. Bai, baina ez eh, nige Aitorrebezela iraga eskuntzan itzendiadan eta Krasen bukaerea, zaila de gaurrik uste normalen e, Igual epelu zeagoko bukaerea bai Behasain dik segura bidean, librean aituko zineten Ze gai izan ito zuen? Elkarra gurtuta, bueno. ze gai izan ito zuen Laun arteko kontu bakoitza bere laun arteko kontuk, kontuk Txapelketea Baten e, claro. e, bat txapelketan murgiltu daunenik Oto dakik hori Bean uniberso guztie, eh, buru barrun eh bizitzetik eta, eta ni goian direnko aldize bizkat kanpotik e, bizita ikusten diet Ibarrun ez haonen e, ze urruti e, bizitzen arahoi. Eh, kontatzen hau ginakiki, eh eta pizkar gertugoti bizitzen da, baina bestela ia e, ja, existilluko ez bali bezala edo beste herrialde bateko izango baliz bezala, baina Egi edek e, gertuko bat barinpagukik barrun Ia konversazio guztietan atatzenan zerbe txapelketea e, beste, beste lako gauzaz Eta txapelketazkan boko garaietan zuenen enkontruetan bertsoa beti izaten da presente Izaten da zue bertxorik abeko enkonturik mm. Zerat bertxoa bestean izaten du eh. Eh, bai, eh, Zeharka badeke beti ateatzen de gaiet Eta gero baina ateatzen denen eh, Presentzia ondira bazten duen gai izaten dek Bertsoa beha, baina behio, igual, eh, bertsoa munduko... E... Ba, bueno... <laughs> e, estoldak. Baina... Bazuzki hau esaletasunek partek hau diugunak, eh, etzikea, jona eh, jo, jo bizikletan ibiltzea, eh, baina egitek, eh, dio bizikletan guatzelare, lehenago behar dugu ateako dala, ateako dala gai. Eta du bertxak zerbait reality showtik? Ez ez ez duzte e, Bueno Oker, egaizki, egaizki ulertu zuz galdera Eztizotu son gantzun baino, bain ulertuet Eee Ez igal gure bertxokerak espreski baino bai Bertxok horoko bai Bai azkenen estilo oso diferentek edare Eta bertxon baron gauza asko inleizke Eta askotan so bihurtzen da bai Eta errealitate, aitor? Mi saiatzen naiz. Saiatzen naiz. E, terren altsam, raizaten. Ez teo beti azbatzen, oski. Entzuten aidanare terren alabalako, errealitateen bizialako, eta beantzako kantatzen deurako. beantzako eta gutzako. baino bereziki behantzako, ta, saiatzen naiz. E ezakilorzen dean alare taulagaini bat oso oso zuzenekoa da ez da e, begi asko taulagainan dagoenari begira esaten duenari entzun entzun nahian bai esaten duen hori entzun nahian baina baita egiten duenari begira ere e, keinu gesto aurpegiera guztiak ditu aztergai entzuleak aztertuko dituen edo ez bere esku baina dena biztanda Bai, baino, bat, e, baina, askotan abantaia bat da e, Igual asiberritan presioa esan nahi don faktorea bat bakarri da Baina begioiek guztik nola esaten dizue Zuk adirazin nahi izan dezuna ondo adirazin dezun e, e, Zemuz aizean kantatzen eta aldi beren gaina Tensio bat ezartzen dizue beharrezkoa dana Dike... Jende asko, jendek askotan garatzen ditzu, e, joa, enbeste jenden aurren, eta zizu, zea. Ni beti esan dute, mila launen aurren kantau, amarren, amar milan aurren kantau, antzekoa da. Baino netzako askoz impactantekoa da, distantzi motza. E, bi metrora, irun metrora, entzulea dokezunen, haren e, asperena, haren e, kenue asko ze, Naharmenagoa zutzako bestea masa bat da eta gura persona bat da gogorragoa netzako takero e, San ez zu Kenyuk ere biztan darela ni neoni Ena ez bat ere antzez leona e, Gauza nahi, nahi bezala atiatzea e, Igual, asko kesan dira Jode, disumulatzen ikasi bera duke Naharmen egian zenbantzaik ez aizera gustu Ez, ez dakite, ni publikoa engainatzea enoa Eta jende asko giztakin gauza bat, kuriosidea bat, e, txapeketan adibidez, e, Euskal Herreko txalpeketan behitzat, badakite, karo, e, oso diferentzia da, pantalla hundi batean, ala ez egon. Jendek zuan, txiki-txiki e, ikusi frontei baten, ala pantalla baten ikusi bi metroa bat zunde bezala. Eta bertso lari neskariz, lehenengo planok e, ez die, ez ematen, eee, Pantailan, e, salagarri izan da jezken kenu horik, jendeek ikusi ez ditzen. Baina, fikatzeu bari mazete, txafeketan aguzi pantailan, leheneko planu egizta ematen. Uh -huh. Urten joanen akaso automatizatu egiten dira, baina norbait bertxotan, asten denean, umeek aztetan, entxaiatzen ditu eskuak nun jarri, eskuak nola jarri, burua noraldera, okertu, hau e, nola zabaldu, mikrofonaren gandik e, ze distantziatara kokatu mikrofonoa okotzaen azpitik, Espainian parean edo sudur parean jarri e, gorputzaren tankera hori, entxaiatzen da kosienteki hartzen diren abakioiek edo nahi sortzen direnak eta nahi garatzen direnak dira. Nik uste e, erosotasunek amaten zailula bukaeran zure postura definitzea Egida, bat ez hasi berritan, mazure burue bideon edo ikusten dezunen, e, baela atentzioa deitzen dizuen gauza asko, eta igual, zuketzen duen uste, e, pose hoi ematen zetunik kantun. Baina, neonegu intzat ezte, ezte poseik enzaiatzen, egida, ba, bilakaera bateoten dala baina erosotasunei behi dala dela uste dut nire horek ez dut ensaiatu do. pentsatu gortan, egida azkenaldi buelta batzukun bat dizkioala eta, eta pentsatu izan deala, nire buru egrabatu eta ikusi behar deala, behar baina goiotan ez dut nire ziren baina batakit batzuk baiet eta kasuna nabarmen pare bat badare, ba erretzainek izan gabe eskuntzi garroa baloko bezala kantatzen duen bertsularike badare bezala norbaiti beira. Ahoriensa ya tu te penamomenturik interesgarrenetan mikrofonak izten ditugu. <risa> Elkarezketa politia izan dezela sumatuko nuke. <risa> nola fijatzen jane irakaslego, kebesteen nola idazten duzene dut, ego zei dazkera duzene dut, ez dakiz zertan, ari zetan, ari zinete, no, zine, baino hiri penori izan dezete. Ba, ez nea, atentzia <risa> matit, e, papera ikusi eta meridazita, eta, e, letra ona dauke, e, letra uniformea, saak da du, baino enonez pero golako letrea. E, beste... Bai, lotura horiak egiten dizkabaskotan, ez? Beste e, letratiko e, igual, e, norako no? letra izango. Nik askotan ezagutu, da ezagutu, ah, letrea, adibidez. Eta uh -huh. hori nahar bine, izaten da. Bai. Eh, adin batzutan, eh, letra batzuk, neska, izaten, izaten ditu. Ekaizek, bai. eh, e, eh, beste erabateko letra, ezagut? Eh, igual, eh, sortza lealdetiko, idaz lealdetiko, igual, kursi bau, espero nian, eta eh, nian, espero hain. E, Arritxo egin egu pizikal letrake, bai? Nik esan honge, ekaitzek denborazko letra edo izkida duela. Ekaitzek ez daki askar idazten, edazten edazten eta, edazten eta bueno, batzuk baditu ez, azkar idazteko letrak eta eta idazteko letrak. Bai, ekaitzek bai. poliki idazten ez daki, <laughs> bo, askar idazten ez beti poliki du. Ondore bai, e. Bona, bota ekaitza aurkez pengisia zergatik, aitor eta inaki, zergatik aukeratut zuzu, gaurko saierako aitor, eta inaki. Artistak dira, onak buru dituztela, Herri-zerri biltzen diren itzaren artisauak. hasi eta azazpisei edo amar zortzi, neurri hartu eta eman egiten dute. Nola gainera. Libreko amaitearen tarteka kartzelako lanetan ere aritzen dira. Bata txapelduna da. Besteak txapela du buruan. Elkarrekin errimatzen dute. Eta elkarren arrimuan dabiltza. Aitor eta inaki dira. Sarriegi eta apalategi. Lurra eta itxasua batera doaz Lurra eta itxasua batera doaz Iñaki eta aitor ere askotan Batera joaten dira, batera ibiltzen dira Kantuan, entrenatzen Naiz eta aitor Txapelketa honetan aurkeztuko urkeztuko ezten Elkarrekin zabiltzaten entrenatzen ezta? Bai, ja... Eh, ya izango itiuklau bat, aste edoia elkartzen hasi ginela, bateo beste netxen, eta bueno, kantatzez gaine iaia aste rofijoa dan ritual bat bat hau, elkarrekin faltzea izaten eta Igual, kantatzea bezain garrantzitsue edana. Iñaki, i, ez inezazik beste batzuekin ere biltzea iz. Zer ematen dik aitorrek? Zer ematen ziok aitorrek ire entrenamendu saioi? Bueno, asteko... E, bai behagin kantatzen deanen edo bai jema urteagare bildu izan degukin, e, bai entzuten da honen e, maila izan daike kritika maila e, beste edozeinek ma, finzen ez ton bezela ma, finzen dola e, bere kritika eta baita ere langa bat bere aldamenen jartzea izenen igartzen de gondo kantatzen doen norbaitekin nahi izela eta nahi gabere ire buru izaten diok, honeaino behintzaten egin behar diat, edo saia hu behar diat, eta albadiat diat gehiago. Ta egidek edo zenekin kantatuz, ez teala ire ola behartzen eta beharrezkoa da. Nolakoak izaten diok entzailo eta entrenamenduak eitor? Zer da lan zendezuena? E, ez gai guate metodikok. E, Egeza barralen behar duzti eta sinela bine eta beratiko txalpeketako ba, egin behar zelako zehote Eh, gende guzti elkartzenaioa, beraguk ez osoian bargenean. Ustezat orduko hartan behatzi aliz elkartu ginela bi zkantau eta behatzi aliz afaldu batula. Okerrez bali Eta gainea eh e, sasietatik hartutako gaiekin, eh bertezderotik jasotako gaieekin, eh bat ordene gabe biltzen gituan, ezkenian e, fundamentuzko ese ez asko diten. Tari guztia, dienekik esan duen adalakoa, eh? txapeketa egoera bat, gehiodeke entrenamentu muskular bat baino, eta itxiportan mantentzia, eta tensio horrekin mantentzia, eta horren inguru itze, mm. horren ingurun eta hori, ba, hori bai lortu gendula, eta oain, oa egizan pixka metodiko etxuk, eh? txapeketako harik eta behaiek iten dizkia eta eta Eta esan horiek, iñezko, illez, serio, eneo, oantxe, a gara, a fantasez ezea, ue? Baño, hor secreto, eñaki, eñaki, eñaki, eñaki, que karretako onto, dito. Hor onto, eñaki, espalin, baseo, xabel, que te haya charra, baño, de, igual, estudio mate, xatendo a la pagao, que la xoze, garunneako, onan, omega, iru, eo, etxe, quehazer. Bertxularia, txabeketari begira noiz astendek larritzen? Hau hasi beharko diat, prestaketatan, biltzen, irakurtzen? Ni bestek aitutakon. E, bestek martxan ikusitakon, beti iruitzen zak, baino beto da biltzen la. E, ostra, honek hau ditek, nieno kapazo diteko. Ta baiz, baino ni bestek aitutako nasko larritzen neok. Halare guztatzen zailak aitzea, bestela igual, eh, larritasun hori sartu gabe ire gureztealako beharrain ez dutzen, bai hon. Ni bestek aitxutakon, uff, <laughs> ez du. Nik esango nikek, bestek aitxutakon, ez eh, du aldioi etortzen dala. Baina, norberes aioa gertu ikusi arte, eh, benetako larritasun nireztola sentitzen. Horten, ibuzkoakotxabelketa luzea izaten mm -hmm. bai, aurtengo edizion, eta bai aurreko nala izanuan, eta maiatzaldeen, hastendek. Ni Nisaion batea juni nioan eta baila ritu nioala itorrek izan donorekin, batzun maila ikusita, Baino ez tek e, riskoi ez tek ezer inminente bezala ikusten. Hordun, bueno, e, momentun, bertsoa entzuten den momentun, larrituaren, irrelajauta egoten segitzen dut. Baina egiedek, hilabete pasatzen juten diela, ire saioa gerturatzen dala, eta hor hasten diela e, tripak dantzan, eta Baino berrezko adek, eh? Hori e, gabe, e, pff, alperrikoa. Zuen bertxailbilian, txapelketa askotan hartu ez dute parte. Ina ika ikadibidez, zer aldatudek prestaketan duela laburteko txabelketatik edo duela bikotik, euskal herrikotik? Ba, etzekiat, esaten, nik usteiat, nahiko antzekoa da, dala, eh, guain laburtekotik aldatudan dala intensiadea e, askoz denbora gion, mantendu beharri zanola, guain laburtekotik, Eta goain, naiz eta igual aspaldi hasi entrenatzen, bai konturatzen naizela gogo ba, -go intensiade hori falta faltazala, ze maitzake e, aurreapen nike zuan etortzen, oa indala denbora gutxi arte. Baina nik usteia prozedeura nahiko antzekoa dala, eh? E, danok iten denunan antzekoa, elkartu, kantatu. Nik sensazioa kontrakoa zeukea, nik usteia testi joela bitxapeke da, Berdin, preparadu. E suerte de santidad de momentu bakoitzen ba bueno, nahiko ondo asmatzeko ben, e, egoera diferente nago eh igual lana kituta da e, beste gari baten lasai gabil beste baten lagunekin la ioteko beharra beste baten bakarrik iotekoa nik danetik indiat e, indiat e, asko kantatu eta azten e, irualdi z e, kartatzetik e, ez kantatzea bate kantatu jo gutxaurak eta e, Eh, goizero eh, lanean joan horretik igeria joen e o zik besio sin pirata keri eh, zer ikusi ez daugen chapelketekin baina momento beardean interpretazioa bezela ehiek elkartzea taitzeita hortaz ta txiportanotea beti da la ona baina lisensias ez dakit chapelketa estiloa berdin preparatuines chapelketak zer maten ziok bertsulariari Sever Çalariri eh ika dibez honetan erabakidek ez aurkeztea. Bai. Ta eginakik eh aurkeztu egin aiz eta kandatuko de atorren hastean. Mhm. Mm Ezerkeragindik erabaki bat eta beste hartzea. Zuen kasuan. Bueno, nere kasun, ni e, ke de sensazio bazeka dela demora mastartetik. 20 urte luk lenego chalpekan cantado lunetik eta nekagarriek, ikiondo daki, nekagarriek, e, pff, nik suertia izan diat, azkeneko txabeketatan finalea iristeko, eta hor dut, pixka behan duko asteaiz, edo Euskal Herrikoak mm. kontziketak ipuzkoa konparti hartu gabe, baina bestela e, bi urtetik ben, e, ia urteoetelen autikasita horidek, urteo bat beha, urteo bat ez praktikamente, eta nekagarriek, bestelako ire bizitan erain ikendik, e, ire lanen erain ikendik, ire inguruko harremanetan eraitendik, Ipurterre gutxe bihurtze neok, eta, eta ez tek, ez tek ona, ez tek. Eman, pff, e, zan diatze bertsolariri, e, bertsolari batzuk, e, igual e, ez dukeain beste txapak eta beharrik, diguztean ere perfieko bertsolari bat iba, ematen diola aukirea, bestela igual iritsiko litzakentokita, e, bestela izango eluken aukera bat, e, plazan, toki bat, Igasgoko gora hemen diraia perfin arabera zeok. Azaler personalik chapek gai behar estuenak, mm. ba garek betzulari batzuk, ba e, puntxori behar deunak, ba pizkat e, le, eh eta hori ta teoria onartu besteek etzeok oliplazek erabakitzenik. Alaren ikuzte jendek emaitza bakarrik ikusten dola, haude eh, aitort autoretxihok eta nibani jok, baino E, bere barne ez da bai eta nere barne ez da faktore oso gutxi aldauta igual emaitza niez jute eta bea jute mm -hmm. izango bela baina bueno, nahi juten e, juteko arrazoia defenditziatokatzen zaten ez ba txapelketa badek momentuan ban ire burue e, muga eama baina ire asko eskatzen diok estutut jendek eta normalen estutzen daren ba, emaitza honak edo ire emaitza honenetako getortzen ditu Gania maitza onori jende asko naurren erakutsi alizatea suerteadek adek gaizki atatzen daren gaizki pasatzen daren bezala eta erronka oi oso motivagarri dek alik eta urrutina jiatzekona bezala eta nik uste horrek, horrek e, bultzauso balantza parte hartzeko aldea Inaki txapelketak eman egitetedik bertsolariei ema, ematen ziook baino bertsolariek chapeketati ere bai ixe karpen... Egin nahi dizkiok aurtengo txapelketari. Zertan jarriko duke begira da? Mm, bueno, nik eztea planteatzen aurtengo txapelketai, emango dioan, zeho zer bezala, baizik eitia gustatzen zaten, zeho zer bezala. E, azken urtetako mota dan bezain zabala, eta edozein helduleku posible, bai mentzen on, gaimota izan da, bai gustatzen zatela asko jorraugabeko gai heltzea, jendek espero ez ikuspegi bat ematea, irutzen zatalako jendek eskertzen dola, eta nire guztua sentitzen nahi zelako, nire burukin alegin oi gero, Horrek eztik esan nahi, beti posible danik. Baino, guztatzen zailako, hortan zailatzea. Ikaitor, duela lagurte txapela irabazzi guenetik, nola ikusidek ire bilakaera bertsotan. Ni bertxotan egizango jate guztian arrastu nahi zela. <laughs> Azkeneko urtetan, barzante. E, esan dialene, txapeketek e, nahi behintzate, e, aukera emandik emantziak e, gehiago e, plazan e, gehiago azaltzeko eta horren arrastu jendik. Eta bertsoa okerrago betetzeare eha e, manazake askotan, ba, bueno, plazako jarute hortan. E, egirek beste beste ikuspegi batzuk, beste habilidade batzuk hartzen jute ezela publikoa ezautzen jute ezela, eta ni hortan oso ikasle txarra negozon botela, ne, ok. ne asko kostauzaiak, urte asko kostauzaiak gauza batzuk, e, gauza, batzuk e, gauza batzutaz jabetzea, eta bat zeok jendeak genio badana hortan eta e, urtebeteko beteko butza izoba dona e, plaza ulertzeko, eta ja, tak eee egokitzeko neoso ikasle motelan neko ta kotuatzen egu ba, plaza hobeto ulertzen dela goiandala 8 urte baino baina baina ustegiat bersoa eiten e, naizela hobea eh mm -hmm. saori ukerragoa naizela ganea ta zertan oinari zaiz hori esatiko bersoa nola osatzen dean mm -hmm. e, barrutik eh nik e, egirek len igual eh Gehiegi e, ez dutzen hola e, e, Zuzentasun baten bila Gaiekiko fideltasun baten bila e, Konsekuente izaten bila Gehiegi igual ez ian, Eta horrek ekartzendik dik e, Batzutan e, Transmisiik eza O e, jendekiko eten bat ekartzendik. Eta jendekiko e, lotura horren bila bila nene O jende hobetu ulertzea iriztea izenen E, oso zaiek bestean mantentzea mm -hmm. eta ni sentsazioa zaukerat oi pizkat eh balantzea alda bertsatela barrotibideagitzat Nikola bizi diet Inaki pizka bat aipatu dik eh gaien planteamendua eta aldatu egin dela azken urte hauetan zuen bertsebilean ba 20 urte hauetan Inakik behar bada gutxiagotan zertan aldatu dek bertsogintza bertso egiteko modua asko aldatu dek asko aldatu dituk gaietzeko moduak asko aldatu dituk. karo gaiak aldatzean, ba, gaietzeko moduak ere aldatu gaituan. Zuen bertxokera ta zuen ingurukoena asko aldatu dela iruditzen zaizue 20 urtean. Ba... ez berdin kantatzen da orain. Oso ez berdin zertan nabaritzen dituzue. Aldea bai ez, eh orokorren itzailean bai hau joera narratiboa asko nagusitu dala, asko hedatu dala ikusten diat, e, Baita ere, lehen aitorrek aipatzen zon zuzentasun hori galtzea ez da bakarrik, eta beha dala berea bakarrik, ta incluso esagonikek bea dala hori gutxien notatzen zaion mm -hmm. txolaritako bat, ba maila handikok askon narraztu dienak, ta no holako e, bertsolari referente dienez, eh behia ke egiten duena eratu jende. Hauek garrantzi ematen bizi zerbaiti, eta hori valoratu ebaldin barek E, bertso eskolataketik datotzen guztik edo gehienak horri jarraitzen ziek Ordunik narraste hori bai horak dela ikusten deala eta e, narraziona, bai, igual gaitegik ere eragindik neurri baten baino, baino bertso larin estilok, e, bai, niguztia eta horre maialen referente garrantzitsu bat izan dela eta modu batea edo bestea danok imitau deula eusai hau geala imitatzen Gero iguale eh, bakoitzak bere arrazoiketak erabiltza baina dano intuizio uk poso bat. Baina gerostean narrazio honen eh, presentzien agarmenaek eh, mm. doinu neurritan ikusi beste geotetzen dien doinu mm. neurri berrik holakok mm. dien baino ba seri beste detaldi pare bat hori zehatzen duenak eh, bat nabarmenadek eh, etena. Mm. Gaur egun mm. etena estek errespetatzen Eta nahi harri-arri jentzaiak lehen etena respetatzen zuen bersuralik gainerrez saltatzen ikusi, ta ganea inor, inoi ala, alarmaik etzai opizten. E, nik e, ganea esan nirea entela gutxi bai, 2000 amazazpiko txalpeketan, eten ikestek izango. Egi edeko hori ezagugarri bat izango, eta nik ezagugarri bat, ez hando hori akatsu bat, eta netzako etena ursita, ursigabeko bertso bat, ez du berdine. Ori bat, eta bestean, nire sensazio eta maialen eragin, Horrenpen Nik uste da ditada esagertzen Ata da bertxotik e... Elipsira jotzen diago esko Bai e... Aditzi gabeko esaldi e... Paper gainen ez eztauen Esaldi mordo bat Eta askotan dek... behar, behar denean Bai, mm -hmm. bai Dere ustez askotan behar denen E Zentzu askotik gabeko Gero koma sartu diago bertson Ez e... E, hau da e, e, no la e, gure mundua beteta dago eh jueces eh jueces paquete has ez ta ke pum pum pum pum va era en version euskaratik itz euskara ez da bai lau batitz komake eta fuera da 3 puntu bai. koma eta 3 puntu hartu dizki eta da ditzakeendu di eta horrek askotan Ez balin badaik pixat antzesten, ez balin badaik jazten bertsoak antatzen egiten neurrin, e, kartzen dik, e, deskonexio nabarmena. Zer jende gure entzule gehiena etziok irakurtzeari etziok oituta. Mm. Ta koma hoi ikusin behar dik, eta irupunturek ikusin behar izkik eta jendea etziok gorto, eta jende ezok izketa oituta, izketan bezalaen behar dik. Ta horregatik adibidez, nire egokitasun horregatik funtzionatzen asko, iker be beldia mm, bezalako bai. bertxorari batek eskertzen dut ikera garri belarri nola sartzen da bertxobat eta beste erako nahusitzen nahi dan bertxokera hortako bertxoa e, ba, figura hondiri eta oso doi jendu barkatzen zaiek baina oso doi ez palimain nabarmen geatzea jendea horren eta asko hiri hori gertatzen zaiek bai. ikera ipadunenia beste gauza bat iruitzen zatelea asko estandari zaudala bertsoa. Eh, bai erritmotan, erritmo motelak asko nagusitu dituk eta hortaz de ni jabetu izaneoak televista, tokiko televistatakoekinengin grabatzea jun, Eta igual norbait erdaldune tokatu e, kamera bezela. Entzun be bertsolarie eta beha komentatu, jo, eske lento kanta, no? Mm -hmm. Eh, hau de gu egin geralako hori ulertzea ta baloratzea baino musikalkia oso-oso motel kantatzea iristen ditugu batzu. Eta gero pena dek se claro, estandarizazioa eh lortzen dek danok gauza ona mila junda, baino gauza berdinaen mila junda eta zenbait bertsolari bihurtu dituk e, makina batzuk eh narrazio horiek egiten eh hitzbikote sorta bikaineak egitzen baino konturatzaiz oso mezu gutxiko jendea gala, naiz ta oso almena hondikoa izan eta Piskat penagarri edek. Nei inbidia ondina ematen din bertxosaioa urtero osin alde izaten dutze. Mm -hmm. Bertxogari bat kantatzen hasi eta ondoe gaizkitzekian nun buke gukodon. Txapelketan askotan lehenengo herrima entzuten dut eta bukerako arrazea badaki. Eta horrekesan nahidik dik, dan okoso berdine gehala. E, goierritar bertxogari zaharrakin jute gintuan ene, alarrea. Uf, asi lehenengo herrima gotatzen zian trompa eta <risa> iburruiera iten asteitzen. Hore nun bukaun nahi dik. Eta era atarri garriwan da hoideka berazgarri edana. hortatik, bapateko bertsoa zenbateraino edek bapateko. Puh, ustez euneko eunendek bapatekoa, baino egidek ikasitako moldetatik aigela eta puh, nik nehonek etzekat, eran e, zuten ze euneko dan propioa. Ia ba asmatzen nahia izela bai, baino zenbateraino oi eta nire barrun errepikatu edo 20 kopia bat edo aurrez landutakoaren ekartze bat batzutan edo ez. Ike 27 bai. Eh, e, batzutan gertatzen da. O Segundu laurden batean gertatzen dena, eh, esaniat uh -huh. bai. ba, gertatzen da, eta gainea txapaketa honetan bertan hondezukaldi dezukeko eta laurtzeko nere bai eta indalar bihurtzeko nere bai. Da, bueno, eh, gertzaile bat ez zuten ebalin eh, baek. Eh, mm -hmm. eh, Gurutzi batiko diren gaien baino jo, eh, urteko epe baten txapeketan izan dien gaiek ez zuten mm -hmm. eh, mm -hmm. Eta txapeketan izan da gai baten ingurun, preparatzen aidan bertzulari batek kotzen landu jetik eta derbetet tokatzen balimazak esfuerzo hori go egin berdek. Horri ezeltzeko, heltzeko baino. Ola pokazuk ertatzen iku. Edo prestatzen aia Prestatzen aia ezela, ezela ik, eh, kantatzen baldin badiok eh, bakarra da dei. Eta, eta... bezperan kantatu baldin badiok behar badiak irekin ez tekerreza izango ez da horri uko egitea. Eta Ka, e... kantatu baldin badua natzor. Nint tokatutaneok uko egiteko erabaki hartuta eta desastre batak eta tokatutaneok jo ba Aprobe txatzea mm -hmm. e, Nime eta deno sentitzen Engainatzen nahi ezen sensazio da duke Aprobe hortan Baina e, Iriadek baitare Ez teke Ez teokin hori kopiatu iriadek Eta parentokatuzak Eta nik usteat Danok egin deun eta egin deno zerbait dela Ezin deke Ezin dekekin eta gaina e, Uko iria kaltegarrigoek askotan ez eitea baina bai nik bertsolari eztan e, norbait entzutenahi baldin badek oire nabarmindu nei nik e, jarritako e, ikandautako gai bat tokatzen danen, hiri buruti pasatzen zaian lehengo gauzaek ostraz ni horri kantautaneok eta ondo eta bertso gutxi goragera hauekituan baina erabakitzen baldin badek horri ezeltzea estek ez gaioei sekula entzunezpau bezela e, bertsoa pentsatzen prozesun paralelo Gordo que pentsamen doiburul. Jo, ni o kantatuta neok ez eingo diat, kantatuko ez eta holako bateng munduatzaiz. I bertzoa pentsatzen egon behardek. Ordun ikara garraizko mm. kalteadek ezpadek ezpade gerabak itzen beintzat e, lehen kantautako zerbait errepikatzea eta aitorek esan duen bezala oi erabakitzen badek ezago gustoa. Ala alarei ge eh, santse ematenio bat ateko ta Ni, nikoso oso garbizokan ni hibertsu bat asten dian normalen, azkeneko puntukin joan azkeneko bi puntukin. Gainantzeko guztie, datorren uhum. eran. Baina garbizok egunen arabera eta daukean etorri eta jarri arabera alabera, ez tek berdine izaten hori, eta konturatzea batzutan benetan nahi eitzela sortzen, erri ma berri ba datorkik, o egoerara asko egokitzeaiz, eta kontuatzeaiz beste batzutan, oso pilotu automatikokin bilera eta seguronea ire bizitzan, amar milaldiz, botai joan, errima eta puntukai ezela botatzen. Orduan, e, giedek, e, badula fabrikatutik, bai, putzle e, batik ega kartzelak, Kartzelako gaietan ere gertazten dek ezta, eta gaiak zabala baldin bada, askotan sei bertsoari kantua maldin bada dituk, balauk edo bostek eltzen ziotek bide berari eta askotan izaten dituk, gai jakinak, batzekiat, bat ratu txarrak digela, Euskal Herriaren egoera dela, dala, bimbizia dala, bimbizia dala, darna, eh, bai. hmm. ba, zeok, eh, horrek, nolabaiteko baiteko, aurrezea, ba, eragintz ezagukek, baino, eh, bertxolariek eta zilegidek, pixka bat prestatzeko jora izan ezaketela etxean, gai azabala tokatu ezkero, ba, hemen dijoko diat, badak idalako ere gainera, entzulean dengan, bertxoak indar gehiago izango dela, Errezago iritsiko dela bai, Neurri batean e, Ni hain zuzen lehen horri buruzaini joan, Bide propio kartzei buruzainitzenen e, Baina egidek e, Gai oso zabala danen Iri tokatzen zailala gai esortzea Eta Ez tala nahikoa egoera horren barrun Tokatu daiken gai posible bat Aukeratzea, baizik aukeratu behar deala Jendea errez identifikatzeko moduko mm. gai bat Eta Hortzeo, koska. Oso gai originala aukeratzen baldin badek, jende asko jurruti geratzen zaiola. Eta jendeen handik ertu da ongai bat aukeratzen badek, segura aski errepikautako gai edar. Mm. Eragi, eragiteko almen nadek, ez? Yeah. E, jendei eragin inpartiok, eta eragiteko e, aukeratu behar dek, jende gana iritsiko bat, baina eraberen jendea harritxuko dona, e, o, sorpresan harrapatuko dona. Ta... Hortz du zeltasunerenik... E... Beti pentsatzen joer estiat segulaie alperra naizela kortako baino ja gureko beto zi bat eske azken batek gaurrengo gai moduk ik eh, landuta baldin badokek beldurra frustrazioa barkapena, eh, hmm. eh etzenke, ate, sensazio ezberdin mordo bat, landuta baldin badokek gai asko abarkatzen dituk ez eh, gai askotan eh, enkaja ointza eta hmm. eztaia gustatzen hori hmm. E, nik usteat, e, gaiek bide txikoa jarri bardiola, bertsura liri. Baina egidek, ainaukera zagoela daune, nekik eskondona, neurri hortan zehok eta adibidez plazak hori eakusten dik. Mm -hmm. Elen esan deana, zabartu ingoa ez, baino jendea ez hauten ikasten malin badek, eakusten ze gaikin, ze aukera ban ona, momentu hortan jendeek gana iristeko, hori bai ikasten plazan. Eta txapeketan, Importante da hori, bersoa zuzen egia bezain importantea. Uhum. Aurten Aitor, aurtenko txabelketa nolariaiz bizitzen? Oso urutetik. <laughs> eh, udarreko fasean esanean, jo, jo partidas aio pare batea, e, batez. E, oain, e, gaur jokoaitzu lehengo saioa. Eh, baina arte eno jo egiesago eta astea lanen pasatzen balin badek eta Nik gustoriat e asteburuk eh gustu anaile bertsoetan baina eh asteburu bat, batzuk asko baldintzatzen dizki baitarea bertsogaz ez liburu naidek eh ani furrodat ar duta pinnota hodiet eh Sabadur saio alimo oke ezinek eta eta txapeketa gaina astero zeo konpromiso moduko bat eskara geiakik gune kantatzen don <laughs> Oztir <Bueno, laughs> e, bueno. ba, alerateako neok, eta ikanteako iritsiko neok mm -hmm. Aste buru elibre el zeukeat Baina bestela, petxau, larumatek antatu gero Jo, barkoia ba entzutea Iri agenda era bat e, Baldintzatzen Valitazen. di, gordun Bertsu saioak entzutea ni Enauk, jonsaldea, ez gaitu juten eh, Normalen, eh, beste bertsu saioak entzutea Gukatolatutako geta, baina mm -hmm. bestela e, Iri denbora libren Barte haunti bat, eskaintzen bali bat dio bertsoi, ire denbola liuren beste zatie, nahi eh, beste gauzatako da. Ni hor, egin esan momentuz, jaraitu diat, esan elka ba, internet gaur gune oso, oso errez jaraitu zeikik, baino sensazioz eh, oso urrutetik. Eh, logoa hazein dan bazekia, baino sintonia hazein dan etxekiat. O, eh, oso urrutetik. Ikiñaki? Ba, nik es igual behar baino urruti agotik. Eh, Birilego fase hortan Idiazabala Juninoan gertu zeon saioa zalako eta geroen joan saio bateare. Eh, bizkat igual len nola aldatu da chapelketa prestatzeko modue eta bueno, nerea asko aldau ezan horren, e, bai aurten permititzen dio ala nereuri eh joko patdinaikia. Ta libre onien asteburuten nere aldiona izan badeko kanpoa joteko aukera. Jun izan neok, Geo beste gauza badek, ja, iritsi dala fase banun. Nik usteat, behar ezkoa gala e, jutea, ba, gaimotak entzuteko, bestek zeiten duen entzuteko. Baina, baina arte, parentoko ezpazaiak, beneo, jun. Gero saiatu izan neok, behar, bertsoa puntoko metik, bertsoa aldin bat entzuten, batez egon nahi izan dela esan baziek, baina, ez, ez tira dozo presente euki. Gehi ho, ene nere burun, nere uneroko bizitza baino. Datorren igandean kandatuko dek ormeiztegin, zubipe frontoian, ze helbururekin jongo aiz? Zein dek ire urtengo elburua txabelketan? Hori mm, bai ezala sekula datu. Helburue beti fasez pasatzeadek dut, mm. e, finalea iritsi ezkio fasek pasatuz, noski finalen sortzi zerek eta sortzi hoien zeok txapela. Eta nik usteiat handarenak e, behi puntue horri zan behar duela. Baino Hortako bi fase falta dituk eta elburue, ba noski danoi gustauko litzaiugena angaren seiotatik saio irabazita zuten sartzea dela. Baina hori betetzenez badek ba irabazi gabe sartzea eta azken eh, elburu nargarrie saio txarraindare pasatzea urrengon zerotik hasiko behalako. Horrek eztik nahi, gaizki kantau eta pasatu na ideanik. Mm -hmm. Baino E, elburue urrutiago ez jarri behar. Bestela la kantatzen dela de alaazteko arrisko ezeo. nola ikusten dek, Iñaki? Ba, etxekiat. <risa> etxekiat guazinen epizkate prepatzen e, Iñakiri galetu gali ebinia eta behatzen nola ikusten zona hitor esango zian <risa> <risa> esango zian e, saion kale atzik, jola. Eta askotan, ez zerikusik egin bertsoz nola abilen prestakuntan o bertso mm. maillazo nik betikoa nio atmosfera hortan bizitzea daik importantea, eta hor balin bat aukek eta zurru milio hortan sartuta balin bat gero ia ateako momentu hortan eta bardonaz baino nik e... Etzike, ezkatzekia nola, nola da. ezkatzekia eta zurru milio eh, barneratuko ikusti datu entera demorago baino mm -hmm. oi egi Eta hori honadek, ta hori Ine, honadek. Inakinen bertxoketatik zerk betetzea ugeien e, Netako harritzeko gaitasune zeukek e, Ez teko hori detdane hosten, ez erreza e, Tarten, tarten, tarten, plazza, ara Eta hori, beha eikent saiatzen dela esan don hori Nik lortzen dola batzutan, bai, lortzen dola Eta hori ez alde Eta ikinakik zer daukak aitorren gandik ikasteko Eusak gustatzen zaik. Igual eh, aitorren gandik gustatzen zaten ez zindekik, kasi. Baina oso... Eh, no esan honik? Z mm, oso denbora gutxin zerikusie dauken gauza asko burua ekartzeko gaitasune. Ta horren ondoriak reflejo azkarrak. Baina etzeket, eh, gaitegi baten ingurun askotan direkzio baten pentsatzen aiaiz, eta oso azkar ekartzendik Iri okurritu etzaian, erreferentzi bat. E, edo, erreferentzi bezala, erantzune izan zeikek. Oso reflejo azkarrak. Aitorrek emandiken azkeneko aholkue? Ba, etzeket eman dintx. Azkeneko ikotik etxet, egoa. Ego aholkue mango izkiok? Nik eh, txapeketa ebi da, txapeketa ebi da, e... Ni beti komparatzen mendia iotzeki. Ta ikusten diat, ez daukela horku horren beharrik. Mm. Baina, itontorra bidea balinba. Oa, harrikoskor batek lurrea gotatzea. Estropo zein da, ez? Ige, bidea bidea jumartek. Tontorra iristeko baina bidea bidea jumartek eta harrikoskorra pasabartek. E, fasea. Fasea pasatzea izan barrik, elburue. Mm. Eta pausoz pauso. Eta horre e, usteat, horku beharrauntik ez daukela. E, Batzutan ire buru dugu koin behar diok. Eta e, paliek nahi dona, o jendek nahiko dona, eo, pixkate batzutan aztu ardek originalidadea, batibat asirako fasetan. Baino esketik ea zerrezan, eh? nik uste dite gete... <laughs> beharreko badak izkila, lehen aurre laug laugarren ezteke alperriak mm -hmm. dukibuzko dago Aste nola biziko dek, inaki? Ze, bertsoaz gain, zer egiteindek ire unerokoan? Ba, bueno, lana ikiaz gain, e, normalen kirola ikia gustatzen zaiak, eta kuriosoa ez, izan diat burun, olako idea bat, e, kirolen oso gogorra bilenen bertxotan, e, este, asko renditzen, eta olako kontu izan dizkia, eta ez teat, inoiz, froatzei gauki, susmok bakarri diok. Mm. Eta... Aurten e, txapelketako chapelketako saioa gertu gara mina artuiat. Beraz, eh eztiak proba jarriko nire susmoi. Ba, etxe, etxean ibili launen batekin geatu, buelta bat eman eta e, pixkate paseatu, baino ez eh eta kontu hauek azteko baizik igual, hoiek burunda gera disfrutatzeko. Nei gustatzen zaiak tensio egoera hoi eta jendek eh jende askoak esaten ik ze urduriago ta, bueno, Ni beharrezko ikusteia, eta orduan Asteau berezi izanaren Eta igual, ingurukokin patuaren pertsonalki e, Nerekoiki gozatzen diateko eroi Eta itorrek asteau nola biziko e, Zerre ingo du Normal <laughs> <laughs> Lanaz gain ze Zaletasun ze Ba, etzeket, ego aldi bera O bizikleta guetan batiko idat Josta zailagoa zeu, ordua O dutako galako mendia jugona O, bueno, eranea jona horretik ikeritia jugu nao goizen eta pintxopotea jugu nao eta olako, olako baina nire hori ez inakin mailan, baina guztatzen kirol kirolbiskatitia eta kaleare guztatzen zaia kalea eta zerbeza guztatzen zaia eta hoxe, hortxe bilikunak bueltaka Bertxolaria besten bertxoak ikasizale izaten da Ikinaki Badek aitoren bertxoren bat edo bukairaren bat buruan hiltzatua. Bai? Nioze bertxo hautazio da. Beda seguraki este eh botado non netakoa baino entzun nion bai. Eh, Euskal Herriko chapelketa baten eh behasaingo saion azken aurreko puntue ema da. Usteiat markoak eta poza ez daude, elkarren elkarrengandik aparte. Parte... Oso que en español bai. colawan emanda bai. go puntue. Bai. Eta bertxoetzeki bai nono bai. Bueno, bertxuare gutxi gora era gai Bai, e, bai arritxu niniu lako e, gogon Eta gero bai, bertxo gogoan garri Geio eta igual gogoan garri gogoaz Zuzkek, jendeko horatzen Bukatuzak bukaera e, Bai nora, jandek, e, Kontuzenia Azken aurreko gauan, eta Malkoak eta poza ez daude elkarren gandika parte. parte Eta, bueno, bertxoa Eamantzian, esplikatuz eh, informatika Fakultaten fakultate zebilela Eh, Gosegre bat asizuela eh, Etzekat irugaren puntun zelaten zon. Malkoak eta poza Estago delkarren gandik aparte Baina malkoak gehiago dira etxera ekarriat Bai, hola <laughs> guen Bai, bai, laroita mazaz, finch. Horidek e, Nik ere buruan nien Ikaitor, badek inakirenik buruan Nik bereziki inpakta hori nindura e, Nere uste Nik inakiri ajudan Bertsualdik onenetako bat E, azkeneko Gipuzkoako finalen eh Alaia Martinezekin zortzeko mm. ondien urtea izan zalla eh errepaso egin dioan bertso gine baina akoratzen aizenagoan baita ere txapeketapenen eh semifinalen e, bakarka intsolana eh galarretan. Mm. eh sentitzen da justizia egiten ari naizela. E, Bankutit dira guztik atea Eta mm -hmm. ta, kolatzen auk e, bereziki Usteat bigarren bertsoa izan zala Eintzian e, Ekintzan aditza eskokit <laughs> e, Ekintzan jarraipen bat Ze eman zilun pa uso guztik Deskribatu zizkian oso oso ondo mm -hmm. Eta, eta, eta, eta mm -hmm. erremateo izan uan oso ba, Sentitzenek justizia Eten ari nahizera Eta niguztian jende guztik Sin izku zola Nen bukera horrekin jakoratzen Eta lan horrekin Asko, talare guztediat Gogoratzen nena izen bestea finaleko ofiziba Igual obea izan zala Noiz eta nola ezagutu agutuzten uten elkar Buf, egne gogoratzen e, Izan zeikek Baina deneak ziur, eh Izan zeikek Miguel Mendizabalek Aroita mazazpiko txapelketan eh, Finalen kantatzen zonen Koratzen neok pankarta bat ingeniola Eta izan zeke korren aria eh, Proiektore bat Engurauzean eh, Aitorre, bueno, nik aitorre naitzea banean Eta edo Ike baritzeberiok esan da bueno, pa, Aigalako elkarteon juntauko aituk Eta aitorre proiektore bat bat zeugek Eta in, moldauko biau Izan zeke kor baino Sigur etzekiat eh, Oso posible ze, Kuriosoa izan arren Inakitani bertusik hori neztiago koiziditzu. Hori, hori. Nik ikin koiziditzu diat, eta iki bai, iguali inakikin, baina nik inakikin neztiago koiziditzu. Eta oso, borsilegura izatea, koratzenok, afe dene plastiko urdin bat, ale txalasola eta hiruak ingenean pakarta ura, Mikel Mendizal finalea jauzala, eta uan finaleko zarrena. Ta ingenean, pankarta bat, gaztea naiz eta zer. Eta azpin jarri genean, goi hori komertsuali gazteak. Eta, Mikelen arpegie, nahi genian e, zehatu tanik seana, jode hori, oi tipikoen, eh, bauteloi preson karteletan eta beti ikendie argazkie proiektau, eta no. gainetik proiektatuta daola, eta ingo iau, ta, ingenian, baina, karo, ingo kartel gintan ez gintzuan oso aditzuk, eta pintura arrutek, pintura plastikok ingenian. Ta gau oso nekoi genian lehortzen, Ezo alde, hortu. Eta togola guenia... <laughs> da naitzatxe. Danak, gatuan... Eta zi, izagarian ateakio, melodoro gara konatzen egon. Baina oso posible gorduri izatea. Bai. Aipatudek bertxoskolan, etzen dutela, koinziditu, urte aldean dirik eztezue, baina belaunaldi ezberdinitako bertxolariak zeatea? Nik uste baiet. Bai. bai, bai. Nik uste baiet. E... Hirenko e, leneko ber, leneko pertsonalik gazte Gastei izenen, no, horinki gazte izenen jarraitzen duen, eh eh horrekin batea daitez eta beste maila baten edo beradugo e, sartu finalera edo baino beste maila baten garbi esan da. Eh baino hoeiekin hasitakoa ni eta Inaki esagonikek bigarren bigarren generaziokoa bezala da Eh, Bercularikasten esplosio izan ala 97ko txapelketa hori, mm. laus hartu dituan, berrik finaleen irazu, e, irazun baita Eta Unai. Bai. Eta daiz eta Adinez, ba, maiani baino laburtzargo izan da irazureba eta Inaki baino sei gaztegoa, eskolartegi, que lizardico y que hasta tu edad, siempre Osinalde noiekin gantaudiat e, Inguru neo Hortakoa mm -hmm. Konsideratzen Neok Gehio mm -hmm. Naiz eta Ba igual e, Finalera eriksi Peinak azalun mendigin e, Baina amarrute bat zegoizan da Ez e, Eta inaki Igual Bela honaldi Zaleago batekoa Zaleago batekoa Nire ustez? Kiniela aitor Finalerako Hauz Zer sortzikotea? Iñaki bai, eta beste ezazpiak. Ni jaiki espero. Pero Espero ahí <laughs> es. Bueno, eh me gustaría que jefe de cocina burutan Alaia Beñat Jon de <laughs> Alousskeo <Ja> <zuzkeu. laughs> Jon, Jon. Germaya. Eta Eta gero, ba, nik uste diat agin sartuko gala. Una egirre eh? Eta erna niko ez tanen bat ezan garko <risa> <risa> egin. E, Joar Martiño opazioa sartzea baita, eh? Eta gustako litzeak behin goz, ba, bi gauza guztak urtzezkiak etxapeketan otan. Mm -hmm. e, bat, Leheneko belaunaldiko norbait iristea. E, usteak ipuzkoan, e, enbutu sensazioa undia daola. E, Inakita da generazioa, eta gure generaziokor, e, batek gutxeit jendoren, generazio bereko beste bat zartzen, mm -hmm. right. berri oalitz bezala, ta ez gugatioia, right. bigarren eskuko jostaluk. Eta, aizen fresko pixka faltaek, eta faltaek emezortz urteko norbait hor. Indartu zartu kolan bat. azkeneko Gipuzkoagotik ezoan Jon leheneko labealdiko inor. Taia bigarren aldiz gertatze mm -hmm. e, Al hori gertatzea izango keia eh alkampo rusai audi Eta aldetetik hori, zakio beste aldetetik nik uste diet ba bere beregarai nik izan ond zortea bezela e, opazioa zorteo izatea beste baseo belaron bat hor eh nahi tokau bezala paus horien batean eo zinitokau duzekio gena ez eta orzereke manxi jokin uranga nahi ka... bai. baseoko aria da gustako litzea gena konio, e, ike meziek amarmia lauren aurren bai. kartatzea mm -hmm. eta hoitako bai, bat sartzea nahi gustako litzea Bi eo sartzea izinaki eure burua sartuko diagu Norbera sinetxi behar lenda bizi. Iri zer gustatuko litzeiak, itorek aipatu dizkik, pare bat gauza gustatuko litzeizki okenak, eure burua orgoian ikusteaz gain, izango dituke. Bai, baina eh, nik usteiat eh, barrotik oso desberdin ikusten nala eta utagai gehiegi ikusten mm -hmm. digela. Eh, nik kapazneok emezortzia utagai, esateko. Baina gustatuko litzeiak, ba, ez zekeat, belaunaldi ontako bai sartzea, ba, naikonik edo, edo mezortzi urte mm -hmm, bai. bai, koren bat, e... Etzekiat gelditzen dan, emezortzi urte ja txapelketan edo lehen parte hartzea duen eta bat, edo... Bai, edala, guztiako litzaiakela, ja igualez, inezindan zeo zer, eta edadek, mm -hmm. e, beste parte hartze sistema bat eukitzea, e, aitorrek esan don jende guzti horrek, erreztasun sun gehiago, eukiez ditzan, ze ni azauron baten asikoneo, mm -hmm. eta behan dunez, abendune menetzin bukako, txapelketa, e... Eharadek, abantai hori baino baina sekulako abantai mm hori -hmm. batzukiko. Eta justu enbutu egin formula honen eztek. Gero, e, emaitza ibeida, mezita sartu egezela finalen sartzen diendanak, baina e, topiko badek, baino oso benetan esaten diat. E, Garbi merezita sartu egezela, mm -hmm. final hona atea dira, eta merezitea iraz ezela irazetanak. Konsensoa egon daila. Eta ikzorte ona izan dezala, inakit, eta gozatu, eta albaldin badek gozarazi, gainerako guzti hori ere. Hoidek. Guztora haritu gaituk, taberna mezela ia, eta demora ere juntzaiguk. Beraz, eskarrik asko bidea jarraitu, Oman. eta ea, eskarriko txabelketan bintzat, entzuteko zoriona izaten diagun. E, ikusiko ea, urut ezeko Eta iere aitorrekin izatea izen, eskarriko txabelketan, inakit. Ikusiko ea, bai, eskarriko asko bidea. Hoidek, eskarriko asko. Bigotaso usteraengata azortoniak eta, eta eskerrik asko biei. Eskerrik asko. Zer gaiti galdu ziren erantzunak noragin sutanias. It's go show eg, noise down Ginoiz ditut iesean, irudibili ustuak, jolasean, txine txie musu bakoitza benetan zelan. zar tu sara sele kugel ditusen er... itzordu bat industeko nola emangenio itzordu bat ostegunerako ki kliken bea sainen zela eta berri plazasan hiru zenbakian tiklik el cartean Ostegunean urriaren hogeita an arratsaldeko seietan Itzaldia doan bioberatasunaz hitzlari Andoni Salamero Alberdi Zaitut, asken Elburua txikitatik emana izan zaigun, eta lozorroan dirauen beratasuna berreskuratzea eta berpiztea. <messizuk> Erneari juz aurren beratasunaren zein doainen, talentuen begirale izateko argibideak ematea. gure bizitza beraga beragoa beheragoa egitea, xamurragoa egitea. Erantz... Izlari Andoni Salamero Alberdi be urriaren hogeita bederattzean ostegunean ordubeteko hitzaldia hitzaldia doan non eta txiklien. Hola... Hori bai aurrez izena ematea komeni infobilduaxilick.com edo sei lau sei bost 0B, Bi bederatzi zortzi Telefonoan eman zure izena tu zara, tu zut... Beratasuna Itzaldia doan Beasenen kikliken urriaren hogeita bederatzean Arratxaldeko seietan hitzlari Andoni Salamero Alberdi Izen eman infoabilduakiklik.com Elbide elektronikoan Edo sei lausei bost Zerobi bi bederatzi zortzi Telefonoan Galtzeko, xa... Eta beste egitasmo eder bat aurrekoan era ipatu genuena, behasa ingo taldeak martxan jarri duena. Iabete norai... honetan zehar azaroren ogeira bilartean irakurriko degun liburua, zoaz infernura lastana, handu leher txundirena, eta inguratu nahiko genuke, bestedan inguratzen garen baino, jende gehiago ratu txarren gaiak denok elkar gaitzan. Inoiz ikusi ditut Iesean Iru dibili ustuak Jolazean Salak eta mutuak hauts oiartzun biur daitezen, elkarren arteko zorla saldian, azararen ogeian Libura irakorreta bertaratu nahi dezula Urbildu lasai, beha zeingo Liburute gira teaskatu liburua ha? Txartu zara Seleku galditu zen bilatzeko Erru du nik etzelat Ikusteko nola eman genion Garantzik gehi egit ez zeukana Lekuak zabaltzeko, direna nabdeak lekua, lekuak, isteko unretzat. Lekuak zabaltuta lekuak itxi. Unitzak esaten ez. Mikrofonoak zabaltuta mikrofonoak gozen, Ordu bete luzez jartu dute solasean aitorrinakita ekaitzek eta solasean jarraitzen dute. Horrats irratiaren xarma, argitara azaltzen duen guztia eta eskutatzen duena. Denokondatuko gaituena, dena eza dena gabezia gusta entz asko ikasi dugu. Bainaki jogorkoz Gustranoa etxera, ezkaratzeko zikloberriari hasiera eman diogulako. Ara ehunli bat, Miguel Babian kafe artetik hegan ebagaan inguruan da bilena? Mikele kortan lagundu dio itxatxitxako egalak askatzen eta hemen da bilegan dugun nobia, galderak asmatuta bir planteatzerak onbidatu gaitu gaur Mikelek irudimenezko bideiak egitera artista askerrik asko GURRENGOAN GEHIAGO GURRENGOAN e GEHIAGO EAUZNARKETA GEHIAGO ZORPRESA GEHIAGO SOLA SALDI GEHIAGO Emen txeitakan hori datoren larun batean Zitugo, BITARTEAN IZAN ZORI UNTXUTA HONDO HONDO PASA ASTEA bizziba... AGURRESATEKO INAUTELORRITA KANTUAN DESERRIKO KANTAK DISKOTIK BESAMOTZAREN BESOA KANTUA KANTARI Hurrengo astean geiago bitartean ondo ondo pasa. Mu xupo tolo banata. Aiò. Lekuak zabaltzeko direna arteak lekua isteko dretzat, Esaten Ditugu ater onditu gunitzak ez ituguna bezain garratzak argi gozez joan den gauaren ondoko gauaren zain asitako eguna enokero hori garen eko zuloa enokondatuko gaituena ena eza, ena Kabesia Dena Ringarria Besa Mozarten Besoa Urruneko maiaren gainean dizuntzen Aso ez dugun mosua ematen ez ditugun Mosuen osinean itotzen Geografiali uruetan ageriez den Ez ditugun ziurtasun agure, ziurtasun bizibak arra. Dena eza, dena, gabezia, dena, uingarria, esamotzaren.